nahendleraještala se na manare sudila je počela vraći sekretarna molitva je bila jer isto je duženja sve počatka vas se znam i temom koja je bila juče dan započeli juče smo govorili znači o sudnim danu danu prođenja i danu obračuna a danas je tema sudni dan dan velike krije i fer radosti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاهله بفضل الله جل شانه يدون سم صلواتي وسلام نرسله الى الله وكصني محمد صلى الله عليه وسلم فاتعوذ اسم الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيقويه Bojte se Allaha, istinskom bogobojaznošću, ne mojte umirati, osim kao pravi muslimani. Allah, tabaraka ta'ala, molimo da nas učini odani, koji ga se boje, istinskom bogobojaznošću odani koji će umrijeti, samo kao pravi muslimani, molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljno. Kao što vam je poznato, jučer smo u našem predavanju, u našem druženju, počeli da govorimo o sudnjem danu, i rekli smo... Prije svega, odnosno na početku, smo ukazali na bitnost ove teme. Ispomenuo sam da je ova tema prije svega bitna zato što je vezana za jedan od imanskih šartova, a to je vjerovanje u sudnji dan. Zatim smo govorili o čovjekovom prvom susretu sa svijetom gađba, a to je kada mu dođe melek smrti, i da je Allah, tabarak u ta'ala, svakom čovjeku, svakom od nas koji sada ovdje sjedi, odredio kada će mu doći melek smrti da mu uzme dušu. I taj moment kada dolazi melek smrti je prvi moment kada se čovjek susreće sa svijetom gajba. Pa govorili o tome kako je Allahu wa tabarak wa ta'ala milost prema ovom ummetu, prema muslimanima, da su im dijelovi ovog dana, odnosno ovog svijeta, svijeta gajba, pojašnjeni u detalje. Pa tako znamo šta nas čeka nakon, nakon smrti. Pa nas je poslanih sallallahu alaihi wa sallam obavijestio podučio da čovjek kada umre, da kada mu dođe melek smrti, kada uzme njegovu dušu, da se posle toga, ili kako sam to spomenuo, da se duša vraća u tijelo, da Allah šalje dva meleka koji čovjeku postavljaju tri pitanja i govorili smo o važnosti bitnosti tih pitanja i zatim onda sve do sudnjeg dana da tijelo i duša bivaju ili nagrađivani ili kažnjavani. I da su došli ajeti u Allaho i Tabarak wa Ta'ala knizi i hadisu sunnatu Allahu al-Qusaniqa sallallahu alaihi wa sallam koje govore o kaburskom životu odnosno od kabur, o od kaburskoj patni ili kaburskom živanu. Zatim smo onda rekli da početak sudnjeg dana odnosno nastupanje sudnjeg dana biva sa puhanjem urok, sa prvim puhanjem urok gdje će uzvišeni Allah Tabarak wa Ta'ala naredit meleku Israfilu puhne urok, od kojeg će zvuka pomrijeti sve što je na nebesima i na zemlji, osim koji je Allah tjedne da ostanu u životu. Pa smo rekli da će onda biti drugo puhanje, kako je to spomenuto u nekoliko ajeta u Kur'anu, gdje će uzvišeni Allah tjedne ljude oživjeti, gdje će ponovo oživjeti sve one koji su bili i kada živi na nebesima i na zemlji. I rekli smo da onda nastupa sudnji dan za kojeg za koji nasi posanik sallallahu alaihi wa sallam mubaviestio kao što je došlo w adisu Bukhariya muslima fi jau min kale miqdaruhu 50.000 sene da će to biti dan koji će trajati 50.000 godina i rekli smo također da nasi posanik sallallahu alaihi wa sallam mubaviestio da će tođu ljudi biti kajnjavani također prija ulazka u jennat ili jahannam pa jedan od načina kajnjavanja in na tome smo stali jučer odnosno sati insan završio jeste da će uzvišeni, tabarak u ta'ala, učiniti da se sunce približi stvorenjima i da će sedam ljudi, odnosno sedam kategorija, da će biti u hladu kada drugi ne budu u tom hladu. I govorili smo o tom hadisu. Već raz prije nego što počnem govoriti dalje, želio bih da spomenem ukratko još par hadisa u kojima po sanih, sallallahu alaihi wa sallam govori o nekim načinima kažnjavanja na sudnjem danu. Pa je tako odešlo u sunanu Ebu da od Ebu Hureyra radijallahu tala anhu, Ve Allah posanik sallallahu alayhi wa sallam rakaw Man su'ilana ilmin Fakatamahu aljamahullahu Biljamin min naarin yawmal qiyama Kobude upeetan za znanje Patova znanje sakriye Uzishani Allah tabarak wa ta'ala Chega za uzdati uzdom od vatre nasudnjem da'anu Kobude upeetan za znanje Patova znanje sakriye Uzishani Allah tabarak wa ta'ala Chega za uzdati uzdom od vatre nasudnjem da'anu Na u hadisu vidimo kolika je opasnost da čovjek sakrije ono znanje koje zna. To jest da je obavezan ono znanje koje posjeduje iz Qurana i sunnata Allahovu opasanika da prenosi i da opominje druge. I zato prije svega se ovdje ogleda velika obaveza i odgovornost i zadaća ulame, učenih ljudi, da ljude savjetuju, da ljude opominju. I ono što je zadaća učenih ljudi jeste da ljude opominju suni ima što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu ek sallallahu alayhi ve pogotovo da draga braćuci cijene sestra kada su pitane stvari koje su vezane za vjerovanje međutim na veliku žalost ono što je danas stanje ovog ummeta jeste da kao da je zadaća uleme da samo ljudima uljepšavaju njihove zablude i njihove dalalete bilo je da se radilo ovladarima ili da se radilo običnom svijetu pa tako obični ljudi dođe sa hiljadu nekih nekakih izmišljotina pa dođu ljudi koji obični svijet smatraju ulemom i samo im to uljepšavaju Panege, haman puklastijena, pa dođu ljudi tu i misle da je to mu barekamen. Neđe neka sveta pećina dođu i kažu mubarek sveta pećina. Dole kod mene u Hercegovini u, u blagaju kad je onogodišnji mevlud, ljudi dođu i čine seđju kaboru. Ja sam lično vidio svoj moćma ljudi čine seđju kaboru. Dođu ljudi i kažu mašallah, neka vas više među našim muslimanima ovdje, čine seđu nekom drugom mimo Allaha, mimo Allaha te ta taala. I zato ono je velika zadaća uleme i velika odgovornost Jeru islamu što je veća počast veća odgovornost. Pa tako nema veće počasti od toga da čovjek bude učen. Jer poslanik alejselatu ve selam kaže: "El-ulama'u warasatu al Da su učeni ljudi da su nasljednici poslanika. To je počast. Međutim isto tako to je velika odgovornost na sudnjem danu. Isto tako to je velika odgovornost na sudnjem danu. Zatim također je došlo u hadisu koji je bilježi muallimu muslimu sahihu od Abu Dharr al-Gifari radijallahu ta'ala anhu Inshallah, pobesanih pa sallallahu alayhi wa sallam, rekao: "Tri koji Allah ne razgovara s njima, niti gleda na njih dan sudnjeg, niti ih čisti, a njima je strašan azab." Traiča ljudi, uzvišeni Allah tbaraka ve taala, nasu limdan, ih neće pogledati, niti će ih očistiti, inima pripada Amerika kazna. Pa kada je to rekao Allahu pobesanih pa sallallahu alayhi wa sallam, ponovi tri puta. Napomenuo ovaj hadis u Sahih Muslima. Pa ashabi Allahu pobesanih pa kada su po sanie wspomnie kaja الله ya rasulallah kosto kostatroitsa الله allah po sanice po sanie sallallahu alaihi wasallam wspomenu i kaju al musbil wal manan -munafqu, wal munafiq wal munafiq silatuhu bil half al kadzib kaja ona iki yasad الله أكبر صلى الله عليه وسلم ناسو باوشتا واشتا دا نسو نمدانو دا ستوي تريد الله جل شانو نيك وبراتي ادنسو دا يشكا ولكا كزنا ذاتم تكوجر دشلو سنة الله أكبر صلى الله عليه وسلم وحديثك ازابيل جمان بخاري مسلم عدب هوريري رضي الله تعالى عنه دا الله أكبر صلى الله عليه وسلم ركاو تجدون شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين كجناجة دا ناناجور نسو نمدانو Biti čovjek dhal vodhhejni. Čovjek sa dva lica. Je ti ha u la ibi vodhhin wa ha u la ibi vodhhin. Kaže dođe ovim ljudima sa licem, dođe ovim ljudima sa licam. To jeste šta? Čovjek koji jednima, znači jednim ljudima baca jednu priču, drugima baca drugu priču, da ne kažem šuplju. Znači samo dođe priča kako bi udovolio ljude. Pa ovim ovom priča kako bi ga udovolio, ovom priča kako bi ga udovolio. To jeste nije iskren u svom govoru i koristi laž i tako dalje. I zato musliman... Vidimo da Kur'an i Sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem od nasraže da čovjek bude jakog karaktera. Načini kada govori da govori svoje mišljenje, ono ono u što je ubeждён. Pa makar ga to ponekad koštalo, da kažemo patnije da ne kažem, pa makar ga to ponekad koštalo života. Molim Allah tabaraka ve taala da nas učini takvim. Također ja došao Sunnet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem je li wa'it ma hadisima, znači velika kazna za one koji budu odvraćali ljude od Allahovog te baraka Oni koji ljude odraćaju od Islama, pa ili ljudima zabranjuju da praktikuju Islam, ili ljudima, da kažemo, vrši, vrši pritiske na ljude, ili sužavaju, da kažemo, praktikovanje Islama i tako dalje. Znači, to su vrste ljudi koji će najviše biti kažnjavani na sudnjem danu. I zato pogledajte kako nam Allah, tabarak vata'ala, spominje one ličnosti u Koranu, kao što je Faraon i drugi, i kako navodi, kako su odraćali ljude od Allahove, tabarak vata'ala, vjere. I tako im će odmača Allah džellešan hodati poniženje i kaznu na dunyalu ku pri ahireta. I zato vidite ove arapske presnice koji su bili, koji su pali, koji su ljude odvraćali od Allaha i vjere kao što je presednik Tunisa, vi znate da u Tunisu žena, a ljudi kod nas ne znaju, misle ako je arapska zemlja da je tamo islam. Znaci presednik Tunisa nije dozvoljavao, znači u njegovoj zemlji da žena nosi hidžab. Žena koja je nosila hidžab, na znači čemu orala da plati kaznu ili da ide u zatvor ako je takva izašla na ulicu. Pa ga Allah tebara koja ta'ala ponizio, pa ste vidjeli znači, šta je bilo sa njim, kako je pobjegao i kako je ponižen, a kako je tek onda čeka kako boda kazna na ahiratu. Isto tako predsjednik Egipta, isto tako ovaj, isto tako onaj. Isto tako on je na, na, na našim prostorima koji, ljudi optužuju, koji ljudima prave smicalice optužuju za terorizam, optužuju i za ovo, znači nemojte misliti da njih neće stići kazna na Donjalu Kupinog što, što će stići kazna na ahiratu pa radi svog položaja, slaže da su ovi ljudi iloni teroristi, pa jedni ljudi u zatvor godinama radi čega, zato što je ovaj da dobije neki položaj ili da udovolji ovome ili da nas Allah tebareku i ta'ala od toga sačuva. Dobro, u svakvom slučaju ja sam rekao jučer da je ovo široka tema i da postoji veliki broj ajeta i veliki broj hadisa, a vremena ne dozvoljava da govorimo o tome kako će ljudi, znači o patnjama koje će ljudi imati na sudnjem, na sudnjem danu. Rekli smo, znači, da će ljudi biti u toj patnji tako sve dok se ne počne sa polaganjem računa. I zato kada se drugi put puhne u rok, kada Allah dželašanu oživi sva stvorenja, znači to tako će početi dan koji traje 50.000 godina. I u tom danu će se ljudi patiti ovako kako je došlo. I tako će trajati i trajati, međutim ljudi će samo biti u patnji. Neće biti nikakvog polaganja računa. Ljudi neće znati hoće li uđannati ili će džahnem. I onda će htjeti, odnosno tražiće, da se počne sa polaganjem računa. Pa je tako došao hadis kod imama Bukhari i Muslimu, od Enes ibn Malika, radijallahu ta'la anhu, u kojem Allah posanik sallallahu alaihi wa sallam govoreće u ovom velikom danu, kaže, kada bude sudnji dan i kada ljudi budu u toj patni. ljudi će htjeti da počne, da počne sa polaganjem računa. Pa će otići kod Adama alaihi salatu wassalam. I ovaj hadis govori o nečemu što se zove veliki šafaat. Veliko zagovorništvo. Zagovorništvo posanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Ivama je poznato što je šefaat, šta je zagovorništvo, a to je da će se posanik sallallahu alaihi wa za uzimati za ljude iz ovog ummeta. Međutim, ti vrsta šefaata postoj više. Ovo je takozvani šefaatul u'uzma, veliki šefaat. Kada će posanika alaihi salatu wasalam nasu njem danu tražiti da se počne sa polaganjem računa. Mimo ovoga šefaata, postoj još vrsta šefaata. Kao što, še, na primer ljudi, Maju ti im otmebilo da govara ima jannatu i jahannamu. Ljudi ko ima ča dobra iloša dila biti isla. Baca pustanika alayhi salatu wa salaam činti šafa'at zani da uju u jannat. Isto tako ljudi ko isu svojim delima za da uju u vatru. Pustanika alayhi salatu wa salaam časa za lagati. Kod gospodara da ti ljudi na uju u vatru da uju u jannat. Iza to kažo pustanika alayhi salatu wa salaam šafa'atu li umati min ahli l-kabair. Šafa'at za ljudi izmog umata ko isu čin Zatim također, ljudi kada uđu u džennet, znači za povećanje njihovih deređa, znači neće svi biti na istoj deređi. Međutim ako zaslužiš, inshallah taala da nasallahu učiniosanika dženneta, da uđeš i da budeš na jednoj deređi, poslanik alayhi salatu vesselam čezane koji ljude činti da se povećaju njihove deređe. Također, poslanik alayhi salatu vesselam, yo ve milhus, pogledajte o ve milhus sallahu alayhi wa a to je da će poslanik sallahu alayhi wa sallam činti šafaat za ljude koji su zaslužili večno budu u Posanikov šefa'an će biti da se olakša, da im se olakša njihova patnja. Kao što je šefa'at posanika sallallahu alaihi wa sallam za njegovog amicu Abu Taliba. Pa je došlo u sajih muslima, da će Abu Talib biti najmanji od ljudi koji će biti najmanje kažnjavan. Kažnjavan će se kako? Tako što će biti uvatri do članaka, a njegov, njegov, njegov mozak će vreti otevatri. To će biti šefa'atom posanika sallallahu alaihi wa sallam međuti in toga, bit će vječno, da nas Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva ostalnika vatre, ostalnika djehennama. U ovom hadisu se kaže, da će ljudi tražiti da se počne sa polaganjem računa. Pa će jedni drugima reći, hajmo oteć kod Adama alaihissalam. Znači Adama, oca čovečanstva. Da on traži od Allah tabaraka wa ta'ala, da se počne sa polaganjem računa. Pa kada dođu kod Adama alaihissalam, Adama alaihissalam će reći šta? Lestu leha, ja ne mogu to da činim. Znači, nisam na toliku vam položaj kod uzvišenog Allaha, da mogu i da smijem taj dan da mu se obratim. Znači, pogledajte, od srahotu tog dana, niko od pasanika se neće smijeti obrati uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Pače če Adama, alaihi salam, reči, lestu leha, ja ne da to učinim, nego idite kod Ibrahima, alaihi salam, koji je khalilu Allah, koji je Allah umiljenik. Pa če kod Ibrahima, alaihi salatu wasalam, Pač je tražiti od njega isto što stražilo dad malih islan. Pače Ibrahim alejhi salat u selam leha. Ja to ne da učnim. Jo na Ibrahim koji je bio toliko drag uzvišenom Allahu, Allah, šanu, Ibrahim, wasalam, obrati, Allahu Ibrahim, wasalam, reči, te baraque taala na koji komjesa Allah dželle şanu spomnje Ibrahim alejhi salat u selam ne je smeti da se obrati Allah te baraque taala namu dan. Pače im Ibrahim alejhi salat u selam reče idite kod Musaa. On je kelimullah. Njemu se Allah direktno obratio. Allah je direktno razgovarao sa musaom. Pa kada dođu kod tog Musa alaihi salatu wa salam, šta če reči, reči če isto lestu laha. Kaže, ya ne mogu to da činim. Pa če tako dođi kod Isaa alaihi salam, pa če isto tako reči. Al če im reči, walakin tu Muhammad sallallahu alaihi wa Al kaže ti ište kod Muhammad sallallahu alaihi Pa če dođi kod postanika Muhammad sallallahu alaihi Pa če tražti od njega ovo što su tražili odsiovi postanika prija. Pa kaže postanik sallallahu alaihi wa sallam, وكاج زاج إ سب براين. فذلي من زولتي. فحمدهم بحاميد لا أقدر عليها إلا أن يهمانها المكاج زح ن ت بنا ت نج مصدد ظهيم. من توم دانا حنتي لمست زويم. فأخوا سجدة وكاج پسنا سجد. سجد إ أشة. بالله بأ تبارك وتعالى يا من سبراتي ارجي يا محمد قل يسمع او محمد راسي تويغو وارث السلو شار واسال توطى ابيتاي داتشمتي وشفاط شفاه ادراج شفاعه ميچمتي جادتي وقد عطو وصى ان الله عليه وسلم زتراجي بوتي جهه položaj kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala našeg postanika Muhammeda sallallahu alaihi alaihi wa Naravno, ovdje sada nije nemo vremena da govorimo kada u pitanju ovaj šefaat. Znači, veliki broj pravaca i skupina su zalutali, čak neki su da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva otišli u veliki širk, krivo pojmajući ovaj šefaat. Šefaat je zagovorništo. Da postanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam radi svoje počasti, Daču da čini Allah tbarak va taala trajti o vesari da čini Allah tbarak va taala dati. Majuti menik di asnavi dini camože razumiti. Da se izdow, da se iz ovoga može zaključiti da čovjek treba da doziva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kao što radina ki ludi kad doju na had sanu pored kabura posanika alayhi salatu ve salam i doziva ja rasulallah ja rasulallah allah, allah, allah, allah posanici Allahu posanici trajmu atabeshafaat trajmu atabeshafaat. To je dozivanje koga? Nekoga drugog mimo Allaha tbarak Islam je čist. Islam je dozivanje samo Allaha tbarak Usamo čovjek ne smije ne smiješ da se zakuneš poslanikom Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem. Neko se zaklinje samo Allahom. Pored njegove te velike da kažemo počasti i velikog mjesta. Međutim ljudi dođu i traže šta? Mole je poslanika Muhammeda sallallahu alayhi ve sellem kao što su mušrići prija doveli i tražili nešto od meleka i drugih poslanika. Da ne kažem dalje od toga ljudi traže od ljudi koji misle da su evlije, da su dobri ljudi. Ja napominjem i kažem ehli sunnetu vel jamaat vjeruje u krametu i vjeruje u da, da ima kod Allaha dobrija da boranih robova. Majuti min nas kosti. Možda po mojem anam kišeh, ljudi misle da je dobar da ovo da bude u samnika džehennema da Allah sačuva. Mi to ne znam, ahli sunnet wal jamaat, ne znam ko je samnika dženeta i ko je osim za ko je došao tekst u Kur'anu i Sunnet Allahu wa posaliku alejhi salatu vesselam. Maju ashabi ma oni koji poginu, pa ljudi kažu oni je u dženetu pa posaliku alejhi salatu vesselam, kažu ho je u oni obrati. Radi toga i toga. I zato ti dođeš tamo Ljudi dođu na neki kabur, dođu u sedam braće ili petnaest braće i dozivaju ti sedam braće, pomozi mi ovo ili ono. Da Allah, tabarak ve ta'ala, toga. Znači, to je dozivanje nekoga drugog, mimo Allahe, tabarak ve ta'ala. Dok možda tamo neki huso, huso, haso, jedni iz, iz čaršija za kojeg ljudi mislije da je miskin, možda je kod Allahe, tabarak ve ta'ala, u džennetu na velikim derajama. Mi to ne znamo, to zna sam Allah, tabarak ve ta'ala. Ni ti ko od zna zna na čemu će če umrijeti. Možda mi sada da Allah te barek ve taala sačuva kao što ćemo vid koji učimo Kur'an podučava možda Allah te barek ve taala samo potpali vatom a tamo neki ljudi koji su sada daleko da od vjere, da vjera da Allah sutra smiluje i da budu od nasljedioca nasljedioce ove vjere i zato ode ukazivam kažem dozivanje nekog drugog mimo Allaha te barek ve taala nije od Allaha vjere i zato šefaat se zaraditi tako što ćeš tako što ćeš slijediti sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu ve Ne tako što ćeš Znači što ćeš upućiva da ovaj poslaniku da kažeš ili kao što ljudi govore Allaho poslaniču uzmi za moju ruku na sudnjem danu Allaho poslaniču Znači nema dozivanja nikoga mimo Allaha Dobro, uglavnom Ovdje će onda početi dio sudnjeg dana koji se zove El-Hisab, a to je polaganje a to je polaganje računa Znači to je dio dana se zove El-Hisab Polaganje računa Što se misli polaganje računa? Što se podrazumijeva potim? Podrazumijeva se potim, Allah vam dao svako dobro i uč Podrazumijeva svako obraćanje od strane Allaha nekome od svojih robova. Ili obraćanje nekoga od robova Allahu. Znači to, na to se misli kada se kaže hisab. I svako od nas, znači kad govorimo o sudnjem, o sudnjem danu, moramo da stavimo sliku. Da zamislimo sebe na tom danu. Pokotovo kada slušate ovaj hadis koji ću vam sada spomenuti. Znači nema nikoga od nas koji sada ovdje sedi u ovoj sali. Mus Allah musa Allahu jalal shanu nasun yamdanu ne ce obratiti i nece ga pitati. Ve sabile ciman Buhari i muslimu suy sahih imaad ibn Hatim radijallahu taala anhu da Allahu posalilallahu alayhi wa sallam kaje ma min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla yawm al-qiyamah. Kaje ne manikoga od vas. Ovo su reci Allahu ogmenenika posanika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne manikoga da musa Allah nasun yamdanu nece direktno obratiti. Laysa A između njega i Allaha neće biti nikakvog tumača, pravodioca. Pa kaže posanika a.s. Pa ćeš pogledat, pa će čovjek pogledat aimana minhu, fa la yara illa ma qaddam. Pa će čovjek pogledat sa svoje desne strane, a pa neće vidjeti ništa osim što je pripremio. Pa će pogledat sa svoje ljeve strane, pa neće vidjeti osim što je pripremio. To jeste od svojih dobrih i loših djela. Pa će pogledat ispred sebe, pa će vidjeti džahennamsku vatru. وقال صلى الله عليه وسلم كاج فتقوا النار ولو بشق تمره كاج بчувате са джехеннамска батаре па макар одилите пола хурме па макар пола хурме تدне искао садаку деср фенинга надаич садаче талла табарак ва тааля ساتим награти у чуни па макар неко мало па макар неко мало كاج وترا كل امه Kaže, ti ćeš vidjeti tada svaki ummet da će biti na koljenima. Da će svi ljudi biti na koljenima. Prije nego što će počne sa polaganjama računa, ljud će od velike otežine, otežine tog dana svi biti na koljenima. I oni koji su božavali Allah, i oni koji nisu božavali Allah. I oni koji su bili oholi. Naći svi će biti tada na koljenima. I onda će Allah tabarak, se spustiti da presudi među svojim stvarenjima. I spominjao sam vam, mislim, ovdje više puta hadis, međutim nije zgore da ga spominjemo koliko god puta, Hadis koje izabilje žima muslimu, sajih u debu Hureyre radijallaha tala anhu, debu Hureyre radijallaha tala anhu, kaz mu došli ljudi, ono, znate, kaz ga vidli u Medini, pa kažu pričaj nam hadis koji se čuo da Allahu ak posanika alihissalatu wasalam, pa debu Hureyre ustade i teo da im citira hadis pa je pa unesvijest, pa je došo o sebi, pa opet usta da im citira hadis pa pa unesvijest, pa opet tak, tri puta pa da unesvijest. Zato, subhano što je ta prva generacija živla sa tim hadisima Allahu bila stvarnost. Ajet iz Allahove knjige i, i, i rječ poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, čuo sam Allahovak poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže, kada bude sudni dan, jenzilu Rabbuna, spustit će se Allah, jalla šanu, da presudi svojim stvorenjima. Pa kaže, prvo koga će pozvati, biće trojica. Prvo koga će pozvati, biće, kaže, trojica. Prvi od njih će biti ko? Ona je koji je naučio Kur'ana pamet, koji je bio hafiz Kur'ana. Pač mu se Allah dželle šanu obratio reče ja jes, sam te podučio u svojoj knjizi, pa će reći jes, ja sam te podučio da učiš, da ovo reče, jesam sam pa će reći lažeš. Pa će melec mu reče lažeš, kaže naučio si samo kako bi ljudi rekli vidi ga maš, la kako uči. Pa isto tako će biti pozvan onaj koji djelivo sadak, znači kod ljub, kod ljudi bio je ugledan, djelio puno je li na humanitarnom polju. Pa će mu biti rečeno Allah te barekutaala, džmulec sam ti dao ime jer li ga djelio reče ja sam jesel djela i ora dimana yesa se lažeš nego si djela da ljudi kažu vidi ga maš Allah, kako je dobar pa će tako onda pozvat onoga koji se bori on Allahovom put pa čisto tako mu bi lažeš samo si se borio da ljudi kažu kako je kako je hrabar znači ovaj hadis podsjeća našto, što čovjeka podsjeća čovjeka našto da bude iskren prema Allahu te u čemu god da bio pa makarovi ndele koji su najdrajuzishanom Allahu te baraqtaala pa onda Allahu poslanik alejhi salatu vesselam Abu Hurajra ovaj hadis ove ove riječi dobro zapamti يا ابا هريره ان هؤلاء الثلاث اول خلق لا تسعر بهم النار ويا ابو هريره او بتريدسى او بتريدسى لودي سو پروي سكويمه الله جل شانو بطالت جهنم سكبتها او بتريدسى لودي سو پروي الله جل شانو بطالت جهنم سكوه فاتو الناس الله تبارك وتعالى اوتوغا سچوبا يوكرد كو ديديت اوم حديثو ان الله ورسالني عليه الصلاه والسلام كاجا ينزل ربنا دتس الله تبارك وتعالى اسپوستيتي دپرسو دي يودما jev okazuje našto na Allahu tebarak ve taala uzvišenošću nas na njegovim stvorenjima i kao što je došlo u Kur'anu i sunnetu da Allah tebarak ve taala iznad arša iznad svih sedam, sedam nebesa znači ne kao što kažu neki na uzbil la taala de Allah ta sugd kao što je ideja ibn Arabija znači da da Allah na uzbil la taala sugd znači pa makar uzmetu u svini auzubillahi taala znači da je ahdatu alwududa hače din to jele da Allah tebarak ve taala sada čuva utak znači za kod običnom siyataj Jel kod jednog dijaloga običnog sveta nepoznato, dijaloga kaže Isu, gde, Allah je sugdeli, što ukorenješ, vidiš Allaha neuz bilaj taala. Znači, to je pogrešno shvatanje, znači nije u skladu sa kuranom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od jesamo šukret kospomenti ono što islamski učinjaci govore kada govore da kažemo o principima na osnovu koji će biti suđeno među ljudima na sudnjem danu. Pa je tako ti principa da će na sudnjem danu odnosno to polaganje računa biti potpuna pravda. Allah te baraque ve taala nikome neće učiniti na pravdu. Znači oni koji zaslužili da uđu u Jahnem, uđe u Jahnem zato što stoi zaslužili. Inna Allah la yedhlemu mithkale dherra. Allah čini nepravdje koliko jedna trun. I nema čovjek da se boji šta? Znači nema da se boiš da na uzbi Allahi ta'ala Allah pripisat nešto što nisi učinio. Znači čista pravda će nas u njem danu biti. Zatim druga stvar, niko neće odgovarati za, za grehe drugog čovjeka. Znači svak će za svoje dela. Znači nema ono... Govori čovjek koji sam kaže nađe znači, u mene deda bio hođa. U mene kaže nena bila hađinca, u mene nena bila, aći ovaj. deda bio, nena bila, ala rahmetina. Ala je moglo biti pop. Nena je mogla biti ovo elono ako si ti na pravom putu, inače Allah te barekuta taala će pita tebe znači ne ste pita ni za dede ni za nenu ni, ni za ikoga. Zdate mi što tako svakome će biti pradoč ono što je radio. I Allah te barekuta taala će dovesti se do oka da posjedoće protiv čovjeka. Znači to se da se ukaže na velčinu Allahove tabarak wa ta'ala pravdi Pa nam tako Allah tabarak wa ta'ala u suri jasin govori Sura jasin koja objavlja na živim, ne objavlja mrtvim Allah tebarak wa ta'ala govori O tome kako će se ljudima Kako će Allah učinti da njihove ruke Njihove noge govori Da sjedoće protiv čovjeka Znači da je radio ovo i da nije radio ovo Mađutim ono što želim ovdje Da se dotaknem jeste da vidimo Što je došlo u sunnetu Allahovu Aksanika sallallahu alaihi wasallam koje su to prve stvari za koje će čovjek biti pitan, odnosno za koje će polagati račun. Tako je zabiljež imam trmizi, u svom sahih hod Abdullahi bin Mas'uda radijallahu tala anhu, hadis je vredostojno u kojem Allahu Pasanih sallallahu a alaihi wa wasallam, kaže, citirat ću samo na našem, kaže, neće se pomaknuti stopala sina Adamovog na sudnjem danu sedok ne bude upitan za pet stvari. Mečabit pomaknu to sto paosin adam on nasunjem danu sve dok ne bude upitan za pet za pet stvari. Koje je to pet stvari an umrihi wa fima afnah. Kao što svom životu i kako ga je proveo. Jes bio pokoran Allahu i izučavao Allahu miru. Šta se radi sa svojim životom? Jer ovaj život je emanet. Allah te dao na dunyalu kuda budeš kako bi spoznao uzvišenog Allaha te baraque To je čovjekum cilj na životu. Ne samo da jedeš, da piješ, da radiš, dobiješ penziju, umreš, Allah rahmetih le šta dođeš ped Allah te baraque taala besajde bez chega. Naći prvo će biti pitano celokupno za svoj život. Zatim druga stvar Allahu poslaniku aleyhi salatu vesselamu kaže: "Va an shababihi wa fima abla". Ikazuje svoju mladost i kaže o mladosti, kako je proveo svoju mladost. Pogledajte, mladost je znamo sastavni dio života. Međutim poslanik aleyhi salatu vesselamu uđe mladost spominje kao zasebnu stvar. Zašto? Juče smo govorili o tome kada smo govorili o noisat morici koji će biti u hladu, kada ne bude drugog hlada. Čovjek kada je u mladosti, onda Allahko može da bude nepokoran prema Allahu, zašto? Zato što tada ima jaku snagu, ima jake strasti, pa može da, da bude nepravedan, da bude zulumčar, može da čini blud, može da zavodi, može da radi ovo. Međutim, u tim momentima trebaš pobijeti svoju dušu i dati prednos Allahu tebarek vata'ala. I zato ko tada u svojoj mladosti, ko svoju mladost provede u pokornosti Allahu tebarek vata'ala, onda će biti i na hladu sudnijeg dana i također znači ovdje će dati Allahu tebarek vata'ala odgovor znači na ovo pitanje trače četvrtastvaru an malihi jo suami mjetku min ainaktesebe wa fima anfaqe kako zarađuje svoj mjetek kako ga je potrošio znači draga braćo cene sestra čovjek mora da vodi računa o svom imetku danas je ljudima samo da kažemo furka ono da imaju da imaju da imaju ljudi ne vodi račun kako to dobivaju znači bolje te je tevallah da budeš pukara ne znam kakva međutim da budeš da sve to što dođeš do toga, da dođeš na halal način i pred ljudima ćeš biti čista obraza i kod Allaha te baraque taala ćeš doći Naći da kažemo isto tako čistog obraza. Kako si zaradio svoj meta, kako si ga potrošio? Naći tražiš so čovjeka da ima halal nafak, ne samo da dođe do te nafake, na, na ne pitaješ šta nego da dođe do nafake na, na halal način. I peta stvar biće pitan o svom, o svom znanju i da li je radio po tome. Biće pitan o svom znanju i da li je radio po tome. Zato čovjek, znači ono znanje ko ima mora to da sprovede u praksi. To je ono što se traži od nas. Među ovo je da kažemo jedan opšti hadis. Također je došlo od svi tih stvari, od onih stvari života. Prvo je zašto ćete Allah, teb. ta'ala, pitati je šta? Jeste namaz. I zato je tako došlo sunan Abu davuda, od Abu Huraira radi Allah tana anhu, da Allaho pasanika a.s.v. kaže Inna avula ma ju hasabu bihi la abdo javme la qiyamati salat. Prva stvar za koju učeš polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. Ovo nisu moja riječi, nemojte reći, čuli smo... Хафиzan każe jewać takowo słowo rzec Allahowego posanika Muhammada sallallahu alejhi wasallam. Prwoeżaż co chcesz polać a raczu na sunnem danu jest jest sala, jest namaz. Pokazuje posanika alejhi salatu wasalam, fa in salaha faqad aflaha wa najah. Każe a komu namaz bude je dobar. On daje każe uspił. A komu namaz nie bude je dobar. On daje każe apropu. Znaczy prwo chcesz być pytany, człowiek, jesteś Znači, traži se skrušenost, da budeš, da obaviš ta namaz, da znaš kako da ga obaviš. To je prva sarza koju će te Allah pita. Neko reći, kako, bitno je da je srce čisto, da je srce dobro. Znači, vjera, islam je prije svega odnos između čoveka i Allaha, a zatim između čoveka i drugih ljudi. Ti može biti dobar prema drugima, činiti im dobro, biti ovakilo, nakim međutim, nema šta? Nema veze sa stvrteljom. Allah te o tebe traži pet namaza u jednom danu. I svaki onaj namaz ki va Allah ti kaže Allah o učini sađru. Allah o učini sađru. I ti odbijaš. Allah te barakve ta'ala prva sarza koju će te pita bit će to. I zato zašto će prvo biti pitan čovjek za namaz? Zato što je to veze između čovjeka i njegovog stvorenja. Veze između tebe i onoga koji te stvorio. Pa imaš vid, imaš sluh, živiš. On o tebe traži da obavljaš taj namaz. Međutim, druge stvari su između tebe i stvorenja. Normalo, o Allah te naredio da zabranio. I zato ćete pitati, međutim namaze isključivo iz, iz međujeba i stvoritelja. I zato je toliko došlo ajet, i toliko došlo hadis a poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezano za namaz. Nokoliko mi je Allah dželle šanu Kur'an kaže: "Va obavljajte namaz i dajte zakat." Va obavljajte namaz i dajte zakat. I zato Allahu rabej kako čovjek može da bude musliman, na pada Allahu na kako Možda može da bude, možda bude jaš bosniak, znači bude jaš bosniak, bude sandjaklija je li u saristo budeš Albanac, budeš ovo, a znači, musliman, traži se, znači mane što izmaješ tebe je Allaha. Isto tako da budeš bosniak, moraš imati šta, znači moraš imati neke veze sa jeli, da, zna, jeli, da znaš jezik da si tu rođen da ste roditelj, a što ti da budeš musliman, nemaš namaza, nemaš nikakvo, kako možeš da budeš musliman? изاته وكله لا توشن وان قال ان كم ميسا عزيشن الله تبارك وتعالى قالوا واقيموا الصلاه واتوا يا بالايت رم ازيداي تزكك الله جل شانه قال فانت وابقام الصلاه واتوا زكاه فخوانكم في, في الدين اكون سبوكاي يпочна бат намаз دا زекан اندа сам брача повири заче може знат може الله جل شانه толико отрази од него намаз међути не че بين الرجل وبين الكفر الصلاه فمن ترك فقد كفر из маджу чубика je namaz, pa koga ostavi, on je dnevnirnika. Vos reče Allah-u Bukhbussanika, milenika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Također je došlo hadis, koji za bil ljima Bukhari yusom sahihu, jevo je također je redan odnaveči prizora na sudnjem danu. Hadis izabili ljima Bukhari yusom sahihu, od abu Sa'id al-Kudriya radi Allahu ta'ala anhu. je hadis dobro zapante, Allah nadao sako dobro. A to je da če biti od prizora sudnje ikdana, la celude biti pozvani da učine sećdu Allahu te barek va taala da ce Allah te barek va taala kao što je došlo u hadisu otkrije van saqe da ce otkriti svoj potkoljenicu kako onako kako doliko te barek va taala i sve što kako doliko Allah te barek va taala istoka Allahu sulu Allahu vid međutim ono što momentu fayasjudu lahu kullu mu'minin wal mu'mina Pocimu kaže učiniti sajdu svaki mumin i mumin ga. Znači, bići pozvani da učiniti sajdu, pocim učiniti sajdu ko? Svaki mumin i mumin Kaže, wa yabakaa man kana yasjudu ria'an wa suma'atan. A kaže, neće moći da učini sajdu ko? Oni koji su sajdu učinili na dunjalu kruadi ljudi. Koji su klanili, kako bi ih ljudi vidjeli. Pa kaže, on dacih oni hitjeti da učiniti sajdu, mađutim neće moći. اوه ريش أو محمد صلى الله عليه وسلم فا كاكو يتكون دا الله سكوه دبر انا مكوه نيكا كون يتجنيو سجد الله تبارك وتعالى اذا تو الله جلشانو كدا غوري و سوري نون و سوري قلم ومم دغجا يو كاجة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون كاجة بيلي سوا بزيماني دا اوچنوا سجد و بيلي سوا زربي نا دنيا لك دوك سوا بيلي زربي كا سوا مغل دا سغنوا سوا يجا مغل سوا مجوتهم ني Nači ovo je jedan od najvećih prizora, Allah nam dao sako dobro na sudnjem danu. Zatim Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam govori, obavijestio nas je o vrstama ljudi kada je u pitanju polaganja računa. Pa je došlo oni došlo oni koji će teško polagati račun. A to su nevijennici, to su licemiri sa kojima će Allah tebārak wa ta'ala voditi razgovor. Kao što je došlo u hadisu, znači ovoga hafiza i ovoga mđahida i tako dalje, jesli jesam nisi slago sa kodalje znači ovo su ljudi koji će biti kažnjeni jer allahu poslaniku sallallahu alaihi wasallam kaže manuqish alhisab faqad halak sakin sabudi yasudiu racun nasu njem danu propast će postoji druga kategorija ljudi koji će ući u džennet bez plaćanja računa i to je 70.000 ljudi iz ovog ummeta kao što je došlo hadis allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam da I treća kategorija jesu oni koji će lahko položiti, položiti račun. I tako je dešlo u usahijiju imama muslima od ibna Mulejke, da je Aisha radijallaha tala anha, kaže Aisha radijallaha tala anha je bila takva, da nikada ne bi nešto čula što je ne bi bilo jasno, da zato ne bi pitala Allahu vok poslanika alaihi salatu wasalam. I bila jedna od žena Allahu vok poslanika sallallahu alaihi wasalam i bila jedna je odnajučanih ashaba, kao što kaže ibn Hazm, rahmatullahi alaihi. Kaže kada bi ljudi zna, kada bi znanje svih ljudi bilo na jednu stranu, a znanja Aisha radijallahu ta'ala anha na drugu stranu, prevagao bi znanje koga Aisha radijallahu ta'ala anha. I zato nije kao što govore ovi ljudi na zapadu, znači koji su do nekih godina u njihovim zakonima je bilo da je žena vlasni vlasništvo, da čovjek može da je proda kada hoće i tako dalje ili da su misli da je da je žena zlo govoreli su bez kojih ne može i dženana nikad ne može da dotiče svet u knjigu i tako dalje i tako dalje govorimo o tome kada smo govorili o položaju žena u islamu znači dolaze nam oni sada govore kako je žena znači kako je žena izolirana u islamskom društvu međutim mi znamo znači vidimo kako se od vremena poslanika aleyhi salatu vesselam kako su žene bile među najučnim kako su žene podučavale i tako dalje i tako dalje međutim sada ovde nije mjesto i vrijeme da govorimo da govorimo o tome pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha nabi ništa čula pa je bude nejasno da zašto ne bi pitala Allahu vakosanika aleyhi salatu vesselam Pa kaže, pa učio Allahu poslaniku aleyhi da kaže, ovaj hadis koji sam spomenu, sa kim bude svođen na račun na danu, on će propasti ili biće kažnjen. Pa kaže kak to Allahu poslanici Allah te bareku ve taala kaže, fa amma man utiya kitabahu bi yaminehi fasawfa yuhasabu hisaban yaseera. Ono me kome bude data knjiga u desno ruku, on će lako položiti, račun. Polo, polo, polo, polo, polo. Kako to? Naci da će lahko poraštiti račun, a vamo, znači došlo je u tvom govoru, znači i sa kim bude sveden račun, da će on biti kažnjen. Pa kaže Allahu posanika, a iša to nije tako, inna ma nači to lahko polaganje računa, to je samo predočenje. To jest jesna, misli se, kao što je došlo od međutim da vam sad ne citi na u s cijelosti, znači Allah, tabarak i ta'ala, vjernika mu'mina nas u njem danu pozvast, pozvati i približiti sebi. I reći mu, jesi li učinio ta i taj greh? jesi li te i te grije, pa će ono reći, jesam gospodaru, pa će Allah tabaraka wa ta'ala reći, sakrio sam ti na dunjaluku i sada ti ovdje opraštam. Posle toga dolazi, znači nakon ovoga polaganja računa, znači gdje će se da tako kažemo da reći koji su ljudi za džennata, koji za džennama, dolazi nešto Allah vam dao sako dobro što se zove vaga, što se zove el-mizan. I to je došlo u Kur'anu, i sunnatu Allahu, a, kusenika, a to je vaganje ljudskih dijela. Znači, nakon da tako kažemo slobodnim rječima, nakon što se jeli, odredi ko je za džannat il džahnama, e onda se mora vidjeti kolika će biti njegova nagrada, odnosno kolika će biti njegova kazna. I zato dolazi to vaganje dijela koje je, kao što reko spomenut u Koranu i sunnatu Allahuak-Pasanika sallallahu aleyhi wa sallam, Allah učinio da naša djela budu teška, naša dobra djela da budu teška. Pa je tako Allahuak-Pasanik sallallahu aleyhi wa sellem rekao, to što je došlo radijsko od imama Bukhari od Abu Huraira radij Da rekao kelimatan, hafifatan alal lisan, thaqilatatan alal mizan, habibatatan ala lillrahman. Kjadvi ariaci, koisulah k'na na kom jeziku, među tim teške na vagi, i drage milostivom. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Naci zikr, da izgovara, da govori subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. A što je zikr, k'slahko da izgovoriš, među tim teški su, znači imače svoju težinu na vagi. I takođe sam od hadisa koji želimo ode da spomene Znači, koje nešto što če najteže biti na vagi, došlo je kod usunanu uh, imama Ebu Davuda, Ebu Davuda od Ebu Derde radiallahu ta'la anhu, da Allahu pa sani sallallahu alaihi wasallam rakav ma min še'in athqalu filmizani javman l-qiyamati min khuluqin hasan. Ovo dobro, poslušajte Allah han dao sako dobro. Da Allahu pa kaže nema stvari koje če nasu njemdanu, na vagi, na mizanu biti teža od liepog akhlaaka, od liepog morala. Znači, traži se od čovjeka da bude lijepog morala, da bude lijepog ahlaka. Znači, kako god se ljudi ružno prema tebi odnosili, ti mora da budeš lijepog ahlaka, da budeš lijepog morala. Ovo ovdje pogotovo na pominjem omladini zato što većina o u ovom vremenu koja se vrati Allahom i vjeri, znači, da kažemo, dolaziju u sukup sa svojim roditeljima. Znači, ovo jednu stvar nije čudno, zato što su generacije naše roditelja bile odgajane na toj prokletoj ideji komunizma i tite koji je ja samo radio šta je radio muslimanima i jeli ljudi su tijeli, nehteli na neki način jeli bili su odgojeni oni koji su mislili da nisu odgojeni i nije dofatio dim o teva tri. Jer normalno danas kad čovjek počne da klanja, da počne da govori to Allahu, da počne da uči Kur'an, znači nije čudo da tu dolazi da tako kažemo do problema. Među ja sada ovdje govorimo o jednoj stvari, a to je da čovjek mora da čini dobročinstvo rotelima pa makar bile na vjernici. Da znači, makar da ste rotel na vjernici, znači mora da im činiš dobročinstvo, da budeš dobar prema njima, da se lepo prema njima obходиš. Naci normalno ovo nekada tako da kažemo dešava se Rotelji Vakipa i sin na u džbillahitaala da sedesi da povisi to na svoje rotelje ili ovo ilono. Naci draga braće i sestre, Allah andao sa ko dobro. Mi smo muslimani koji obožavamo Allaha. Držimo se Kur'ana i Sunneta Allahu ve kuseniku alejhi salatu wasalam. I moramo se ponašati onako kako je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Naci ne možeš biti musliman ali da kažem, u isto vrijeme vama biti kao znači, voj. se kod da si ne znam ko. Naci moraš biti lijepo prema ljudima. Pogledajte se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem lijepo podi. Jesta, istina je, treba reč istinu. I govorili smo na početku kako čovjek mora da govori istinu, mora da govori znanje, mora da govori znanje, pa makar glavu da motkinu. I zato kaže Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam, da je od najvećih šehida kod Allaha, tabarak vata'ala, onaj koji riječi riječ istine kod vladara, pa ga vladar ubije. Znači moraš reći istinu. Zašto? Zašto? Zato što ljudi gledaju, što ljudi gledaju u, u, u, u lemu, one koji ljudi nazivaju ulemom. I zato mora, mora, mora i da govore istinu. Zato moramo um pozivati ljuda, Allahu tebareku wa ta'ala. nači možda imamo roditelje u kući, na uzbi illa i ta'ala napadaju na sađdu. A pogledajte ovde, Allahu posanik selam kaže da će biti pozvani da učinje sađdu, međutim, neće moći ako na dunjalku nisu učinili sađdu. I zato, na uzbi illa i ta'ala, da, da Allah tebareku wa ta'ala uputi naša rodelja, da saču od toga da naši rodelji umru na tome. Biliko mogu gledati nekog ok Poznani mi kada da bude u vatri, li komoli roditelja koji te rodio, koji te pazio, koji te čini ovako, koji te čini onako. I zato najpreče da činiš dobro, jeste, da činiš dobro svom roditelju. I zato budte blagi, budte mudri. Ljepo pozivajte svoje roditelje. Saka riječ ona ista riječ koja se kaže grubo, koja je riječ ist na isto tako može da se kaže blago. I čaka ka se kaže blago, sa tim je Allah te barekutaala zadovoljni i to ima većeg utca i većeg efekta. I zato čovjek treba da govori isto, međutim da govori nije, prikazavite drugi. I zato sam vam govorio i opet govorim da bom da imamo jednog vremena da održim vam predavanje na temu metodologija kod šeha bin Baza, aleyh, kada je u pitanju odgovor novotarema i drugima. Kako je šeha odgovaro? Nema, koga nije savjetovo, međutim na lijep način. I zato vam kažem, znači čovjek mora da ima lijep moral, da ima lijep ahlak. Ne možeš bola vas da biti nervozan. Znači ljudi dolaze u džavu, međutim vidiš vas da nervozan. Znači, možete, na primjer, razumiti, žena ima ciklus, ima haiz pa bude nervoza. I zato dolazi oni i propisi da, da, da tada neklanja da ovo. Međutim, ne mora muškarac biti da kažemo non-stop da je u hajzu. Vala hawla, vala kuvvati illa billah. Znači, budeš nervozan, kod si vas da u hajzu? I zato vam kažem, znači, čovjek mora da bude lepog ponašanje, lepog normal. moral. I zato vam kažemo Allahu Allah uposanika, alaihissalatu wasalam, kaže da je to stvar koja će biti najteža na mizanu na sudnjem danu I ono što želim ovdje da vam spomenem, draga braći, cijenije, sestra, jeste da čovjek čini dobra djela. Da se sprema za ovaj dan. Međutim, subhano da je nadao Allahomu milost. Jer čovjek koliko god čini dobra, koliko god bude čini dobra, ako te Allah ne obuhvati svoju milošću, nema ti spaza. I zato da nas Allah učini od onih koje, koje će obuhvati svoju milošću. Pa iša radi Allah onha, rekla Allah u poslaniću, oprošteno ti je sve. Pa ljudi, zašto toliko oklanjaš? Pa kaže Aisha, pa kaže Allahu poslanik alejhi kaže ako me Allah na obuhvati milošću. delom. Imene ako Allah na obuhvati svojom delom, nema mi spasa. Pa kako je tek onda za nas? I zato je da kažemo ovde sam oslonac pored tvog činjenja, dobri dijela, je dobrim djelima se zaslužuje šta? Zaslužuje Allahova milost. Jest'e oslonac na Allahu te barako, milost. I zato je da za biližima Buhari, u svom sahihu, domar radiallahu taala anhu, Da Allahu posanik sallallahu aleyhi wa sallam govoreći o Allahovoj milosti. A molim Allah da nas obuhvati milost. Ja Rahman, ja ra, Rahim. Da Allahu posanik aleyhi salatu wasallam govoreći o Allahovoj milosti rekao, spomenuo ženu koja je izgubila svoje dijete, pa našla svoje dijete i uhvatila ga, prihvatila ga i podojila ga. A zamislite kako žena koja ima dijete, koja doji dijete, kad se to dijete izgubi, pa ne zna gdje misli da ga nikad neće više viditi, pa kada ga ufati i od ciljne radosti kako ga zagrli wa busani kanahi salatu wasalam samayna ilaka ka ajtaruna hadhihi almar'a tarihatan waladaha fi an nar ka jmistelka je dabova الله mogla swoje diete da baci w ataru maka je allah hu pastaniš pa prema swoim robom od ove zene prema svom djetetu nezato kose god pokaj allah tabaaraku taala I ne samo da prima njegovo pokajanje, nego na ovom danu, na ovom sudnjem danu, kada se čovjek iskreno pokaja, Allaho te bareko tala, sve ono što se čini od zla, Allah Anđela Šanu će ti pretvrti u dobra dijela. Ako si se iskreno pokajao. A čovjek mora da se pokaja što prije, nikada ne zna kada će mu doći melek smrti. Jer Allahovi robovi nije uslov za smrt da budeš star ili da budeš bolestan. Nikada ne znaš. Nije uslov za smrt da budeš star ili da budeš bolestan. I zato čovjek ovo razmišljanje o smrti, čini joj čovjeka da spozna Allah, da počne da traži Allah, da se vrati, da bude bolji. Nije uslov da budeš strniti, da budeš bolestem. I zato Allah, ako se čovjek iskreno poka Allahom, Allah će ti sloša dijela, pretvoriti u dobra dijela. I ono što se radi od ovoga i od onoga godnoga, Allah će pretvoriti. Jer to Allahova, da barak v.a. milo je sprema njegovih I zato kaže Allah, da li je izbira, nebija ibadih, anni anal gafurur rahim, wa anna azaabih, wa la azaabu I kaže obavijesti moje robove da sam ja onaj koji prašta i koji je milostiv, a isto tako da sam ja onaj koji žestoko kažnjava. Koji okrenu glavu da Allahove vjere, koja Allahova vjera ne interesuje, koji kažnjavaju vjernike, koji rade ovo, nije će dočekati Allahova, nije će Allahova, tabarak vt. kazna i na dunjaluku i na ahiretu. I zadnja stvar, Allah vam dao svako dobro, u stvari da spomenemo Haud, to je izvor poslanika, anehin salatu salam, i da spomenemo sira Čupriju, Majutim Siracu prija, ode koliko mi je poznato bilo govora pri nekoliko predavanja od e, Siracu prija našeg brata Halida Ahmedović, potom me neću govoriti, uglavnom znate da je to most preko Džehannama. Majutim, e, ono što se desiti pri toga jeste haud, odnosno prela, odnosno izvor Allahovog poslanika aleyhi salatu vesselam. Jo ovaj ma hadis dobro po, poslušajte, hadis je došo kod Imama Buhari i Muslima den sallallahu ta'ala anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam senasmiya. Bakajuma hakka ya Rasulallah, kaže šta te nasmiya Allahov Pakaje الله poslanik, Kaje Sadami je objavljeno. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar inna shaniyakahul abtar. Sura Al-Kautsar. Kagemismo tdari kautsar. Kodnas pravodim mnogo dobro. Fasalli li rabbika wanhar. Parce klaniai suon gospdaru, samradiniga kori. Koli misli se na kurban, inna shaniyakahul abtar. Ona i, koi se suprstavi, on je propao. Pakaje poslanik alehi salatu Pokaże الله iniego posłannika najbardziej znaju. Pokaże Allahu posłannika alehi salatu wassalam nahrun wa adanihi Allahu ta'ala fil jannah. Kajareeka, kojim ja uzwišeni Allah taborak i taala obecao nasunjem dan u jannatu. Pokaże aniyatu adadul nuzum. Allahu posłannika alehi salatu wassalam opisuje, znaczy tu rjeku i ta rzeka ima izvor. Każe huwa haudun taridu alayhi ummati. Da onaj koji se napije sa tog izvora, posanike sallallahu alejhi ve sellem, la yadhma'u ba'dahu abeda Da se posjetoga da posjetoga nikada neće ožednjeti. A onaj, a to ljudi rana a ljudi da neće biti ostao nikad Jer od mechi kazmi stanovnici ma jehanna yasta da neće moći da piju vodu. Je zato Allah on dao svako dobro, svaki kad popijete čašu vode jer kad kad Allah tbarak bude jesna da ti Allah podari tu blagodat. Stao niti u da neće popiti vode. I zato Allah t'barak va taala u sura araf kaže on nada اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله. Stao niti u jehanam chadozi vati nam vode. Pa će njihov odgovor biti inna Allah dozivati, jennata, harramahuma ala al kafirin. Allah je to odvojio zbraniov nebijnica. Znači nikada vječnosti vječno. Znači nema kraja subhanallah. Koliko god zamisliš 1000 godina, milion, milijarda, ovo ono, misliš nema kraja. Naci tako nikada vodi neće okusiti. Majuti ko popija sa poslanikovog sallallahu alayhi wa sallam izvora nikada ne će Kaže Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Majuti ono što je spomenuo poslaniku alejhi salatu vesselam kaže kada on dođe na taj izvor kaže fa yhtalaju al-abdu min ummati. Pače kaže onda nekim liudima, nekim umeta, neki ima neki ljudima nekim robovima iz mog ummeta neki ljudi i neki robovi iz mog ummeta će biti udaljeni sa tog izvora. Pa ću ja kaže po Allahu poslaniku Gospodaru, to su ljudi izmog ummeta. To su ljudi izmog ummeta. Pa ćemo Allah, tebārak wa ta'ala, odnosno bit ćemo dat odgovor, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ Kaže, ti ne znaš, šta su oni posle tebe uveli. Šta su oni posle tebe uveli. U drugom rivajce kaže, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكُ Kaže, ti ne znaš, šta su oni posle tebe promijenuli. Izmijenuli od vjere. I zato vidite ovdje, kao što spominju islamske učinjacke, komentar ovog hadisa, kao što imam nevi u svom komentaru sa ih imama muslima, kaže da se iz ovog hadisa zaključuje i vidi opasnost novotarija i svi stvari koje ljudi uvode u vjeru. I rekao sam da se tu namisli kada govorimo o novotarijama, namislimo, kao što neki kažu kada, jeli, kada se smijavaju Sunnetu i onima koji govori, poslije, kaže, hoćeš li onda jahat na devi, hoćeš li imat frižider, tako dalje. Ko ti bila govori o frižderu, kod ti govori o autu. Znači, to je vezane za zadnju, ali ovdje govorimo po imanju vjere. Kada je pitanju razumijevanja vjere, razumijevanje vjere mora da bude onako kako nam je to došlo u sunnetu Allahu akbasanika alaihissalatu wasalamu. Kako su razumile prve generacije muslimana. Ne da mi razumijevamo kako mi hoćemo, ili da mijenjamo vjeru, da ubacivamo tu vjeru. I zato zašto govorimo da se promijenula vera Isa'a a.s., da se izmijenilo krešćanstvo, osim raditi novotarija. I zato saki musliman mora biti ljubomara na Allahov zato, s druge srany, kako možemo slušati da se našoj veri pripisano što ne je da Allahov Da ljudi, ljudi naozubillah i ta'ala, i kažu da Allah su gde? Allah Allah u sviini, Allah kao što je sati im došo na Arabi i tako dali. Znáči, gdje su islamski učinjaci sirekli da je sati imotušo u kufru da je navij Gdje je spomenuo u sa četiri mezheba koji su govorili o kufru, o navjersu Ibn Arabija. Zatim, da, kao što sam govorio o tome na, na dersu u ponedeljak, znači kao što se sada ovdje širi, znači kao što dolaze neki džemati šire, znači takozvanu rabitu, znači neki je Sulaimani ili drugi. Znači neki džemati, znači dolaze i kaže kad spominješ Allaha, kad ibadet, tiš moraš misli na šeha. A šeha kaže misli na poslanika, poslanik misli na Allaha. Možeš kaže lahko do Allaha doći Ima on ta kompriča, čovjek koji je bio na takom jednom vludu i kaže jedan čovjek govorio, jer znate ljudi kad dođe tu neku u firmu, nemaš ti odmah kaže dođi Bala, do, do direktora. Moraš preko sekretara. Ne možeš kaže odmah do Allaha doći, kaže moraš prekoovi preko turbeta da dolaziš do Alaha preko svih koji su v turbetima. Da Allah te barekuta i ta sačuva. Toga. Zar može čovjek da bude zadovoljan da sluša takve stvari da se da se govori. Kaže ti misliš znači kad zikriš, klanjaš, misliš na sheha, moraš ima sheha. Še misli na poslanika, poslanik misli na Allaha. Kad nasbi attacko jedan uz jednom za šeha neki sejo bio dole, razumiješ, čovjek ne zna pet cura, razumiješ. Kaže kak kañaš moraš misl na seju, a seja misli na poslanika, poslanik misli na Allah. Wala hawla wala kuvvete illa billah. I to Allah vere ka kañaš da misliš na seju. Ili da kažem dozivanje nekog drugog mimo Allaha te baraque taala kao što jeli, li znači samo rekova znači ljudi dolaze i govore madad jari fa'i, pomozi orifai, pomozi ovaj. Načera ko sam znači literatura koji sam vidio svojim očima znači na našem jeziku znači ljudi se podučavaju dovi da govore jari djalalalah jari djalalalah einuna einuna wallahu ljudi pomozite nam pomozite nam wallahu biludi pomozite nam da, da dozivaš tamo nekakve na kakve mrtve a možda ne, možda ne znaš možda i dozivaš oni su u jihanna, možda su oni znači, da Allah te učini da u vjeru razumijeva monako kako je došlo u Kur'anu i Sunnetu ova vjera ova islam je čista vjera znači monoteizam direktnost, jednostavnost između tebe i tvog stvaritelja, subhanahu wa ta'ala. Znači, samo to kada u ovom vremenu čovjek pogleda u tu situaciju, kada pogleda u tu, vidi istinitost ove vjere. I zato Allah vam dao svako dobro, znači, razumijevamo vjeru onako kako je došlo u temeljnim izv... u izvorima ove vjere, u Kur'anu, u Allahu Allahovog poslanika, miljanika Muhammeda, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wa sallam. I zato ove ovaj svar da se onima govori. Znači, nema ovdje nikakvog popušta, nema ovdje da kažeš, pa šta će ovaj reći, šta će ovaj reći, istina se mora reći, jučer sam vam spomenuo, znači neko će reći, knjige Haruna i Jahje u njima ima, ima, ima dobra, ima dobra, međutim, čej za sebe kaže da je Mehdi, da je on taj koji je najavio, najavio poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da će on povesti vojsko, da će on da će on ovo, da će on ovo, znači izmišlja lažena poslanih alaihi wa sallatu wa sallam, ima drugi knjiga u kojima se govori O, o, o naučnim dokazima u Kur'anu i sunnatu koji su pisali mimo Haruna Jahje, znači tog ležova koji govori da je Mehdi. I zato, znači, vodite računa o ovim stvarima, Allah vam dao sako dobro. Ja danas, znači, to je u, uglavnom, jeli, znači, s ovim mi završio govor o sudnjem danu, još jednom vam kažem da ova tema još šira i obimnija i da iziskuje još predavanja, još vremena, međutim, kao što vam rekao jučer, skratio sam koliko sam mogao da skratio. A znači, zatim dolazi govor o sira pri, zatim dolazi govor o čemu? O Jannatu i Jahannamu. Danas Allah t'barak ve ta'ala učni, vas oni ka Jannata. I danas odali udaljio od 2 3. Ja danas, znači ovo nije nikakva promocija da kažemo knjige, međutim danas ja sam bio onaj, kad sam sratio tako jednu onaj uh, radnju gdje se prodaje knjige, znači vidio sam ovu knjigu koja se zove Sudnji dan, od Šeikha Sulejmana al-Ešqara. Znači nije saznal da je ova knjiga prevedena. Ova inače je knjiga, znači jedna od najboljih, imo sam ovu knjigu na, jeli, na arapskom jeziku i dosta sam vraćao prilikom pripreme ovih predavanja. Znači ovo je jedna od najboljih knjiga koja je napisana i na arapskom jeziku, i evo sada ovdje kod nas prevedana, u kojoj se govori o tematici sudnjeg dana. Znači gdje je tačno u detalje pojašnjeno još više nego što smo mi govorili. Pa sam jeli, danas nazvo obraćao i kontaktirao i preporučujem, znači da donesu koliko toliko primjeraka, znači da... Ako ništa preporučujemo i ovdje što ima nešto primjera znači ko želi da kupi da kupi. Naći ovdje znači brati spomenuo da je knjiga znači po promotivnoj cijeni. Međutim ona eko ne mogu ne odi da kupi znači slobodno. Znaci ovo je sigurno jedna od najboljih knjiga da ne kaže najbolja knjiga koja je na našem jeziku koja govori o ovoj temaci, o temaci sudnjeg dana. I opet vam kažem znači ovo je od Allahove milosti, od stvari budućnosti da nas poslanih sallallahu alayhi wa sallam obavještava o stvarima koje će svakog od nas zadesiti. Znaci se brine na za mnogo stvari. Hoće li se ženiti, hoće li se udati, hoće za zaposliti se, hoće se. To te se možda zadesti, a možda te ne zadesti. Međutim, stvari smrti je ovo o čemu smo govorili, to će zadesti svakog od nas i nikoga to neće mimo ići. Molim Allahe, Tebareku Ta'ala, da nas smiluje, da nam opresli wa sallallahu ala Muhammedin wa adim wa sahbim wa sallam wa sallam